هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار بسم الله دريمت الله سبحانه وتعالى بالصلوات للبروفيت صلى الله عليه وسلم ثاني چه تيما پر دتيلو دكاستن سوت është një për qështjeve në të cilat umeti islam ishtë për njështuar gjithashtu umeteve të më pashme. Dhe kjo është specificishtë për ata që për të ndojnë se kanë dije dhe në përgjithsi dhe përgjith muslimarës. Të flasë është për Allahun pa dije. Të flasë është për Allahun atë që nuk është e vërtejtë. Kjo është një qështjeve madrështore të cilën Allah subhanahu wa taala e ka konsideruar më të rëndësishme se shirkun dhe rëndësia e saj vjen sepse në bazë të saj vjen shkatrimi i fesë pande Allah i madhruar ka qortuar popujt më parë shumë që kanë rënë në këtë çështje dhe Ma amë të këti qërtimi, ka parë lejmërurë këta ummet, që ata mëzbien, nësë të gabim në të timi kanë rënë, po për të më parë, shumë të nësillit dhe u kishtë në zënë Allahu Subhanu Wa Ta'ala liber, u kishtë në zënë liber që lorë. Tëtë Allahu Subhanu Wa Ta'ala për ta. Fë këllethe min ba'din këllfun, u arithu l'kitabë, Jeku dhuna ardhëha dhe në edhëna, wa jeku lune sa ju farulana. Të doloj më duar dhe erdin bas tyre, pas ti brezi, dhe ka përshullin brezin e par, të qifudhët të cilët ishin ata, që bën hile. Në antë hileve të tyre, ata deshin që të përshkonin ditën e shtun që ishë ndaluar për ta dhe ishë në rojë allon derdhe me muna. Tërgoj në loj, që më duar një grupit e njashën e ta, që të cilë të të të dhellojë për ta, ka e khalëve min ba'di më khalë, e rënë më astyre një grupë tjetër, u alitul kitap, ata e të rashëguen librin, në më libri kalojnë dhuart e tyre, në libri Allah s.w.t. ka në tjetak të tjetë të urati, i e kudhuna a dhe hadhe l edhna, u e kudhuna se ju farulena, ata e marin, më në sh... më ndërojnë, dhije në Allahut dhe të vërtetën me një pasuris të pakët dynjat edhe thonë do në falit meve, do në falit gjunafe tona. Ua i e ti ima adhu midhlu jahudhu, edhe nëse u, u vjen një pasuris e pakët e, e tilë si e para, ata përësëri e marrin. Në më dhe një vetëm që gëbojnë një herë dhe rëshkazin, për përësërin përësëri gëbojnë. Thot Allah i më dhuruar, e lem juqad a lejni thakul kitabi, e laja kulu anëllahi illa l'haq, u edhe nësumafi, a nuk amore Allah u besë në tyre, në liber, që mos tonë për Allahun vetëm të të qështë e vërtajet, u edhe nësumafi dhe e studjuarë të qëndohëshë në liber, u edhe nësumafi dhe e studjuarë të qëndohëshë në liber, u edhe nësumafi dhe e studjuarë të qëndohëshë në liber, u edhe nësumafi dhe të k dhe vendbanimi i heredit është shumë e hajër për ata që janë të devotshëm, a nuk po kuptoni, a nuk po logjikoni. Tregon Allah subhanahu wa taala në këtyre ajeteve. Për ata persona të cilët e ndrojnë të vërtetë në të kot, për hir të dynjës, për hir të interesave që kanë këtu dynjën e ndërojnë të vërtetën, dhe thonë të kotën, një kohë që Allah u ka marrë betën e liper, që do thonë vetën të vërtetën, dhe nuk kam për të ndërruar e ta. Kjo së mundje, kalon të kometi Islam, që shka të reguar profetisë sallallahu alaihi sallam në hadithin e thakë. Thotë, Allah i më dëruar nuk e mërdien, e të shumëtën Bukhari u hadithin, Nuk e mërë dhije nga njërë si duke e ndhirë nga gjokësit dhe djetarëve. Por, e mërë duke i vdhe kur djetarët dhe ndhirë sa ku nëngelin të tokë vetën dhe njërë antët, atër bënë atë ata përje njërës dhe pyetën në fene o maut, edhe ata japin përgjigje pa dhije. Edhe humbi vetë dhe të tjere dhe humbi të tjere. Kush është qëllimi i djetarëve në këta jetë, në këta hadisë? A është i është qëllimi një personi i cili ka shumë një uri? Apo është qëllimi ati personi i cili ka frikallohu subhanu wa ta'ale në fjallë që në zinë në gojeti? Romanishtë në basë të argumenteve të Koranit, qëllimi djetarit, është i personi i cili ka frikallohun. Sepë të personat të cilët kanë djeni të shumës, por nuk ka frikallohet të shumës, dhe i parën të shqiblisi. A kjo nuk dhëtë thëtë. Këme të mëqensen dini vizit pastat dietar akoma Përkundër dietarët në këtë hadithin ata kanë frikë Allahu sepse Allahu ka thënë në Kur'an inna mekhshallahu min ibadihi ulama Allahu ne ka frikë dietarët Allahu subhanahu wa taala kush e ka frikë dietarët që tregon që ai personi i cili nuk ka frikë Allahu ai nuk mund të jetë dietar edhe sikur të ketë një oriz më të madh në jetën e tij se të më i më i ditës së kompjuterit Sigurt i kemsuar me miliona hadithe përmendesh, por ai është një prishur, nuk merret dije prej tij, nuk quhet dijetar kjo një prishur. Jilasu transmeton e Buhariu radiuallahu anhu se profeti sallallahu alaihi ka të reguar, dhe sellem ka treguar se ky hadith tregon që smundja e umatë të parshme do vi tek ne. Edhe do bëhemi dhe ne si punëtyre, fllëm për fllëm derisa kur të hyni vrimën e Harwutit të hym bashkë. Vërim në hardhut. Gjdoj së mundje kalon të kjë omet. Tho so, profetis sallallahu alaihi sallam. Do vim të kënjëzit disa vite mështruën të. Në to përgjënjështrohet i vërtetit. A i që dhëtë vërtetën e që në gjinjështarë. Besohet gjinjështarit në këto vite. Shko, a që mështru se janë, thë Po që se njërë u të vërtetën, dhe i thonë i gjinështarë. Po që i njërë, do thonë kje thonë të vërtetën. Shikojni këte që të të hadith, dhe karasoheni me të të sotme. Dhe edhe konsiderohet tradhëtari besnik. Edhe konsiderohet besniku tradhëtarë. Dhe në të kohë do të flasëni në rruaj i bilat. Kanë fënë, në i dërgore Allah, kushën rruaj i bilat? Ka fënë, roi do quhet ai person me dialekt qe flet ne çështi qe që porkas te gjith umetit ne nje transmetim thot el fuaysi qe i tekallemu fi am el amme njeriu i vogli prishur thot i vogli i prishur dhe ka qen vogli jes nje pavleres i poshte i prishur, një një prishur në ti, do me i prishur vetem e ti umsoru pe fen njeriu i prishur vetem e ti nuk e voton vetem vetem e ti fen dhe shko, dhe sho uam thon njeze vem po kjo kso kso Kërë i vetë të më regullë me fenë. Kjo është si shemë mundin atyre që kanë qëmë për para, të kanë në marishko, sybi një prishë, për të të të të të të kanë egvestuar, ko dhe më pashë. Në marisht ku të qybi një personin prishmë, e të mëse njërë dhe fenë, ai në fillë në farë mund të ato të fenë, që si që është bëtaj, basë, të pasaj në mbatë të prijës ti, dhe vëllë të dhe vjoj fenë, të, devioj, të, devioj, të, desë, të, feja, të dhe vjoj, të dhe vjoj, të të të të të të të të të t Shikoni se çfarë ka thënë një dijetar, vallallahi ai jeton sot dhe ka thënë një fjalë ambështore e cila është e përputhur për me plot normalitetin, thua vallë këy jeton mes nesh. Por e vërteta është se i nuk jeton mes nesh, por jeton në mendon, por shpirtrat e njerëzve janë të ngjashëm me njëri tjetrin. Edhe filet e shifan të të njëjta, edhe ato që bën diku e bën diku tjetër. Edhe shikoni se çfarë ka thënë. Dhe në kohën tonë, ka shemë bujë të gjallë për i fyre, për i ty njëzë që përmënë më si për. E shikon dhe njërën për i tyre, thot, në origin, a i ka trashëguar tra dhien e se lepëve në akiden e ti, por nga anat teorike. Thot. Mirë po, deformimi dhe divijimi dëshirët e ti për nga dhynjaja, Gjënë me vëndi që mëdhët. Devijimit dëshirës të ti për nga të njaja, e kanë zirët në realitetin e jetës të ti në një gumbje, në përkytyrimin e qështjeve, dhe e kanë devijuar të nga vërteta në veprimet që i bënë, duke e kuptuar ose mos, duke mos e kuptuar. Edhe pa ta e shpjegonë së lojdetaj që kjusë vëllaj e gjeshë më madhe. Por të koptojmë të, kemë përkuptur shumë problematika, për se të se, këj problem që përmën që e uftu, nuk ka të dhe vetë me njerëzit e ditu, ka dhe me të gjindës muslimanës pak prajashtim. Fët, ndërkohë që këj person, ishte i quditur nga gjendja e akidejë të bidatit, nga bidatë qindës. I quditur, të që përflatë tonë, i është e u, i quditur se të se, të të, të shnikë, të të humën e vërteta, argumentën në sh Ndërkoj këtë që ditër për kjyre, kur Shejthani i ka furu këti disa rjeta, bidatesh nga jëloj tjetër, edhe këtë dhe dhe dhe dhe dhe dhe fitëne për bidatësin, dhe dhe dhe shami të cilin e përdorin fushetarë për të shirë me të, dhe dhe dhe shkallë mbi të cilin shkelin dhe hypin njerëse që ndjekin dëshira dhe epshet dhe tyre. Pasaj thotë. Kjo është një pengesë e madhe dhe një portë e rrezikshme që pak njerëz janë ata të cilët e kalojnë ata. Por pak njerëz janë ata që e kalojnë ata dhe shpëtojnë prej fitënës dhe prej sfogut të saj. Dhe tregon pastaj se si mësoni shejtani këto njerëz. Sot. Dhe shejtani fillon me këto, por e fillon në fillim var duke zgjeruar në portën e hallaveve. I do të bëj këtë të shë hallaveve, të bëj të shë hallave, që zgjero, zgjero, zgjero dhe të ç'është gjitar. Dhe kjo i di argumentat e Allahu më nis çdo pushtietare dhe çfarë ka folur Allahu për dynjan. Dhe zgjerohet në të. Zgjerohet ai shumë në dynja, sa do të bën eçon kë gjë pa thënë mbrapa që të zhytet në dëshirat e tij, në epshet e tij, edhe tur shkojnë mbrapa njerëz të mëdhenj dhe njerëz me pushtet në dynjan e tyre. Më pas e thon sejthani tek porta e justifikimit. Domethënë flon në halal më ka fundsh njërshevën, fillon në halalën 0, 0, 0, 0, dhe të arrejt dhe kofijit e 200. I te kalun dhe vizit kofijit e 200, sëpse të njënë të ishë dy njaja. Mbasti i te kalun kofijit 200, bjenë harame, e di që jeshtë harame. Një bërnë nga që nuk ka qëtë dhejt sepse përzihet me pushtetarët, me njërës dhe mdhejt që kam pushtet, kam pasuri i mëna, dhe të rohët që të shkoj e të ure në mrapa, atëherë, nuk ka qëtë të bëjë se mbërabe, nuk të edhë dhëtë të këporë të justifikimit dhe filon, pas taj këto haram dhe që i dhëtë që janë haram dhe i dhëtë i kur, shkon dhe i justifikon dhe të fërbon, i e përfët dva, që këtë gjërë që i dhëtë që i dhëtë që i dhëtë që janë haram, ato janë të sakta dhe janë të, të ligjeruara, këshë përkjali shëjot, janë të ligjeruara dhe jo vetë më kajqë, në ato që di diku e dinë janë haram, po ti bën haram, dhe kush i bën haram ti i bën me dy vet, ai e konsideron armik pasëqësoj. Edhe atëherë turbullohet pastërtia e dijes të tij. Që atëherë turbullohet pastërtia e dijes së tij dhe arma të e tij e dijes së kishte kthehet kundër tij. Edhe vazdon, edhe flet për Allahun e mëdhur dhe flet për të, flet për të pa dije edhe shëhë argumentet e qarta edhe justifikohet me loj, loj justifikim e sderi sa të zhvishet për i tritët të diges edhe të kthehet dhe të bëhet të shembulli që ka tërguar allonë nësorë në Araf për djetarit që e shembulloj me qenit Mërën qëlla, përse ka thënjë vëllu në kajin thotjë vëllu në kajin ka në më dhe shtore të gjashmet të të përra të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Më thëmë, prajë atyre që përndëdojnë se kanë dhije, dhe e dohë të mërë shumë sërë të gjithjetër. Pa tjetër që a i dosot për Allahum, atë që nuk është tajet, në vërtetë, në fëtë vanët i dhe në gjykimet i, se të sehë, ligjet e Zotit, subhanë wa ta'ala, gjërën e të shkartogë, Allah, mba një vazhë vështë të që po themë, dini se të se, se, se, se, se ligjet e Zotit, subhanë wa ta'ala, në shumitën e rasëve, vin në kundërshtim me dënimet e njerëzve. Po të bin qaim, sepse ligjet e Zotit Subhana ve Teala, vin në shumicën e rasteve në kundërshtim me dëshirat e njerëzve. Dë dhe me dëshirimet e tyre, domethënë, njerëzit kanë dëshira, por e vërtetë ajo përputhet me dëshirat e tyre të të në shumicën e rasteve. Dhe kur njëriu dëshiron të shkojë mbrapa dëshirave të njerëzve, atëherë patjetër që ai do të bëhet ajo që nuk është e fortë. Kjo është çelëmi i bin qaim do vazhdoj të them për këtë sidomos kur ai dëshiron mund të ideja është sepse është sepse ligjet e Zotit subhanu te ala në shumicën e rasteve vin në kundërshtim me, me me synimet e njerëzve sidomos me synimet e atyre që kanë pushtet dhe atyre të cilët ndjekin dëshimin sepse ata nuk i arrijnë synimet e tyre ato që kanë pushtet do ata që ndjekin dëshimin vetëm se duke kundërsuar të vërtetën dhe duke refuzuar atë në mënyrë të rrahë. Kështu që kur dietarët ai i dinë gjykimin e duan pushtetin, e duan karrijen dhe duan të ndjekin dëshirat e tyre, eqët e cëto të tyre. Këto gjëra nuk plotësohen dhe nuk arrijnë përta vetëm se duke kundërsuar dhe për refuzuar të vërtetën, të vërtetën. Edhe sidoqoftë kur bashkohet dëshimi, dësh dëshira, dhe epshi, atë e këtë të treja, të të nukajim e shdukin të vërtetën, e bëjtë vërtetën të fshihet nga toka, edhe të, të te e vërtetën, dëtë vërtetën se qarë, dhe nuk ka fshihet në të, dhe asë dëshimë në të, por këtë, për shkak të dëshira dhe ti, fshihet e vërtetën për të, dhe e thot në fundkare, për mua ka dalje ma në të tomët. Mota sodi me qymën e kull parë, më t'i tregon ajetin që përmendur çdo ditë të çitvez. Për këta njerëz, fot. Kështu që ky person fot, disa herë fot për Allahun atë që nuk e di, edhe disa herë fot për Allahun atë që e di që është e kotë. Dhe kjo është gjendja e tyre. Fot disa herë fot për Allahun atë që nuk e di, dhe disa herë fot për Allahun atë që e di që është e kotë. Kjo është gjendja e tyre, dhe kjo është fatisia e tyre fortëën ka treguar profeti sallallahu alejhi vesellem dhe na ka treguar edhe Kur'ani për popujën e parshëm që ne të ruajmë këtyre. Dhe për përshtitjen e këtyre njerëzve ja së pari ka një dietar qillatu lwara. Po qillatu lwara, lwara janë ju në radhën e të cilëve ruajtur nga ilaha harama. Këta njerëz nuk janë këtyre, vetë din fare se ku shkelin. Ndërkohë që Allah ka thënë për dietarin në mëxhallam në ibadul ulama Allohë në kam frikë në dërë rëpë të ti djetarës. Djetarës a që kam frikë. Kur një person nuk e kam frikë Allohë dhe qikonë zhrytët në gjënave parët, parë njëzë dë tjeshtë. A të dje sa i nuk, nuk, nuk ka si të tjetë djetarës. Asë njëri i ditur. Asë hoqë. Një përsisivë të tërë që të ashtu e shërja, ata janë të kujdes shëmë për dy janë. Janë në këmitarë dhe dy janë. Edhe hynë Tërgoj që Hasan Elbasri shkon të ibn Hubejala që ishte pris i vendit. Për të këshiluar, du Hasan Elbasri dhe njërës të se si pune ti kur hynin i bini me shpat pokës, i atë poshen të vërdeven në sëjë përshetarëra. I të regoni kështë ishte e kota. Dhe josë edhe atjel që takon të të dhera Hasan Elbasri, ku del Hasan Elbasri nga porta i shikon këndusit të kurani të t t ongjolar, të të të të të qënë në gjëlarë. Tek porta duke ndetuar dhëtë presi kur duvi përshetar Të japin dhe i posë, në i karige dhe thot. Ngriju një që fëtu ju poshtrofë të Allah. Ngriju një që fëtu ju andasë të Allah, shpirë të ratuaj nga trupët tuaj se i poshtrua djetarë. Ngriju një se i poshtrua djetarë duke ndetë u të portët e pushtetarëve. E pregonë të luqe për të tërguar të tërguar tërë që ju, në të, të që më bëni, keni poshtruar dhijemi dhe, dhe keni tërguar në nërdej që dhijet që në në i kohë që djetarë i shmë i lartë të shdo pushtinët dhe nuk ashtë rindoon në atë pushtetarë dhe ashtë për tjetarë. Po i drejtojtë dhe më Allohët, shumë kërënën të alë. Dhe përndër, po e pe i person t'il dhije, të a i kjo është precensive dhe të du e që klasin për Allohët, po dhije, se po e putë e pushtetari, do të qipërqenë ati, po e dhe qipërqenë ati, do kumështë urdhe allohë. si në Allohët Edhe një përshka që i ka qua njerëzi që të thonë hadith të gjinjesht të ta kush është, është futja të këpushetarët për të thë në tyre, të që përqenë në tyre. Edhe kam të reguar në të tjera, që një përshonë ka vjith një pushetarë edhe e pa të duke ljudur me, me plumba. Edhe isa ka thënë profetisë sa nëllohën i selle nga lejotë me kuaj, lejotë me, me, me, me harqe edhe putë në tjë e gjithështu lejotë edhe me, me plumba. Dhe kujtë ndihen nuk i stompsen por di për qirin pushtetarit. Në çështë vërtetë, që nëse një njeri futet tek ata në namaz do foto gjithsesi vërtet, do gjen te Allahu subhanu teala. Edhe shenja e tyre e tyre tretë është që ata flasin fe në Allahu pa argumente dhe me hamendje. Çikoj person vet në sa i vetëm hamendin e tij dhe nuk formon argumente prapa që pretendon ai mashkalohet njeri, sepse vërtetas tek argumentet të këtyre të njerëzve, në decitë tyre katërt është që ata e tolerojnë për në allahëm dhe normalishtë mu të tolerojnë të se që të dë dhe të shonë të njërë këtu e të shonë të fundimi të këtë tolerimi tolerojnë, tolerojnë, shonë, shonë një kohë që dëtyra e njërës dhe të ditur kush është që ata të transmitojnë dëtyra e profetit edhe të gjitha të tyre që mbarkin postin e profetit kush është ja ata quhën transmituës të thetë jështë përduruës të thetë Po vallahi, sërët kishe qenë kënjë post dënjaje, do kishe gjithu njërët të cilët do të koregjoni në zavendosin dhe, dhe kufi i vetë atësit që dhe shpërderon të post. Mirë po, në që këj post është post të kalijet dretë për të të të më Allahun, pa në dhe njërët i gjinë në të hapsira për të fornës të pasqefive të të të shirëve të të të por, të veshkur, fara, Allah, të të të të të të të të të të të të të të të të Kryqe tolerimi në qeshtë e të cëtare është një për problematikeve tyre, po e për e të dhjetë të njerët të cilët në di e këndëshirët e tyre, dhe kjo është problemi tyre. Por i them shkurtimisht të kpika kërësore e temës. Njeri më këndin fare zhytët shumë për halale, në për halalve, dhe zgjerojët, në këtë lakmitarë të rat, gjef, put, e lakmitarë mësë dynjatë e mëratë, kërë gje e futë gje dhe 200. Fyllojë shëjtani i thotë, Kjo qftu që ti qendyshin është nisja e këtij hallall dhe pas karahitimit i bije që ti hallall. Pastaj jeni të dyshim pastaj. Pastaj şeytani kjo që ti e bërë hallall është një şeytani që ti qendon në rrugën e duhillimit, pas karahitimit që nuk të haram. Pastaj kshu vazhdon kaprocën, kaprocën, kaprocën dhe sa kur dhe Allah mallon dhe malloj. Ado mallon për ndër Islamin, anëllon jashtë Islamit, kthej di Allah subhana teala. Edhe kshu şeytani vazhdon të mashtron njëriun. Në fillim pa thajën bën haram, funë fare e di që është haram. Edhe bën 1 herë, 2 herë, 3 herë, 4 herë, pastaj duke e bërë shumë njeriu fillon edhe përpiqet të gjej justifikime për, e tipë për, të, të e e haram, për vetën e tij të bërat. Prandaj shikohuni ti çdo person që e bën i haram. Shikojtë vetë tuaja. Në çdo kusht tjetër, po e bën një person i haram për herë, ai nuk mund ta quhet gjithmonë haram, përkundër se në vetën e tij e quhet të gjë shumë të lehtë, sepse mund të gjundhen çfarë bënte. Po ta vritë ndërgjegjja e tij shumë ulëpante, por e quante, ti e lëson shitanin, fillon pastaj të justifikon, po ti se ka sopo pastaj dihet gjithë ato dyshime që quhen argumente këto, quhen argumente, edhe justifikon vetëm me to, edhe pastaj kur ta bëj të gjëjet duke u justifikuar me dyshimet, do ta ndjeri këto gjëje tek akidia e prishur, dhe kjo është akidia e grupeve të humbura. Argumenton me gjëra të dyshimta, por gjë që ka bërë Allah haram dhe i bën në të hallall. Edhe për këtë ka treguar profeti sallallaujhi cën në fund ku ka thënë hadith që do vinë në fund disa njerëz që do bëjnë halal muzikën, alkolën, edhe immoralitetin. Në fund fare ka treguar që të shndrrëllë Allahu derën me imuna. Mosu sudisë se kjo gje arrihet shumë kolay një kohë kur dihet që shumë gjëra janë haram edhe sot e sotën e gjim akoma që thon kamata është halal. Kur bë kamata halal kërë e bërë Allahu s.t. ka matë në halawë, për të cilin e ka bërë halawë, ndë i ko që Allahu s.t. ka qytu kamat e luft, a i që ha kamat, a i ka hapur luftë Allahu s.t. Et tjere, et tjere, sa të duer, se po në këtyre. Dhe njëri ju, më ndimën e shëjtanë t'i gjenë justifikimin sa të, të të dëshiroj për ato që a i ndjek dhe i bën, ato gjënab që i bën, në gjërë dhe tjere dhe ndjenë ato në hum dhe dukou çuditur prej bidatchimve kur del vetëm bidat dhe bëhet më keq sa ta dhe për shembull i keq për gjithë njerëzimin. Që sallaallahu ole madhuruaj nga ruajë nga humbja na e nafortëti e vërteta dhe mëtek. Kullu ne sallallahu alaihi wasallam wa ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kush e detyrë e njeriu kundrejt Tyre njërëzëve të cilë të qasin për në allohë të bije. Qasin për në allohë të jutë vërdetën. Dhe dhe Allah jo dhe dhe nuk flasun të për qështjit të cilët jenë të fshehta dhe djetarët bjenë kontra djeta. Nuk jem të fërë për të qështjit. Se për të qështjit Allah subhanu e ta'ala ka bërë për të gjerë. Por e më duke fërë për të qështjit për të cilët. U me të isam kër Argumentet, argumentet dhe argumentet, osë argumentet e tyre janë të qartan, kolamun së në nësë, edhe sot njëre zë ato i bëjnë halar. Kërshqit dhe tyra, kërshpike e fundë, dhe tyra që, që ka njëri u këndhej tyre njëre zërët të cilë, thonë për Allahunat e që nuk e dinë ashtë. E para gjë, që ti kërkojnë mbrojtja Allah për e tyre dhe për fitënëve tyre. E dyta është të ruhet, edhe mos di gjëj për e tyre dhe mos ullet me ta, e Sepse ulja me tallë dëgjimin për ty është fitnë për çdo person. Shtreti të mbështetet në fatvate ti që merr tek dietaret të cilët zbatojnë diën e tyre dhe kjo është një prej kushteve që ka mendon dietaret nëse një person dëshiron të marr fatvar. Po merr edhe tentande për atë person apo të cilët e zbatojnë fetvën e tyre. Një person që zbatojnë fetvën e tij, ai nuk ai nuk ka frikë kur veten e tij, do të ka frikë ti Aty nuk i duhem të vjetëti, do të duhem të sti, ai s'ka problem të ta fushë vetën e xhahren. Ai tregu transfer dhe mashtruzh në vjetësi. Aty do do do do, do, do të japi ty hajër për këta rregullë dietare apo që nuk merret për vaj dhe pejë për ti, por merret për atyr personat të cilët të zbatojmë fen vetën e tyra. E katërta, të ruhet parincipe të përdorimeve dietare. Çdo dietar mund të kenë gabim dhe kjo është pika 5, çdo dietar mund të kenë gabim Kush boj, dhe, dhe po kjej njëj umit dhe borëshëm. Dhe kjej njëj umit dhe borëshëm. Por nuk leot, për nësë kënd që të ndiket djetarë në gabimin dhe në rrëshkitjen e ti. Dhe me keqës të ndikën rrëshkitës ti është një përson. Më bletë, për jdo djetarë, atë më të lehte në ti. Prejtimer të, prejtimer të, prejtimer të, prejtimer të, dhe si që ka thënë një poet, e siri sotë, në kuptimi një b Unë kam mundi të të gjëj për shumë gjunafe, të të gjëj imamlarë, djetarë që kanë bëj të të gjëj, bëjë mërënjë tit, pjë e lkoj, bëjë homoseksualizm, të gjithë të gjë unë imamit, otej. Kuptimi të gjë unë imamit, otej. Edhe, si shkanë të të djetarët, a i person që ndik pëllërimet e djetarëve, a i ka shkuar tjilet, në grëndën e zimdikëve, munaftikëve, të cilët, në të vërtejt, kanë prod Ma në të të të të tolerime që ka në mbredur për shdo ku të shkoj të shdo kur dhe mergjë në të lehti Edhe në mbredh të kveteve të shherën më të matë Niko që Allah s.w.t. e ka dërgu e profin s.a.s. që ti urdhër njërë që të dalim nga të shirë të tyre Edhe të zbatojnë urdhë dhe ka Allah dhe jotë ligë të shirë të tyre personale E peta të ruhet njeri ju për një rëshkitis djetar. muzdo djetar, muzdo djetar, muzdo djetar. e djetarë. Dhe mundë po në gjithë djetarë mund këtë një rëshkitis. Pare të kaj, jishtë që mundë nëmarë një për një zë dëkujt tolerimet, kjo të të shizë dhe mundë dhe mundë që për një djetarë, i së të të rurë i më të, vë të vë të ndjekë. Qo të të e a putikot, apo nuk e a putikot, për të të të të të të të të të të të të të të të t Dialogu i monafikut në Koran dhe imamet e humërët. I këtë regon që ka për i djetarë që kë bojtë. Zdo kush ma di kë bojtë. Për në njëriju nuk dhëtë ndike për qalëve djetarëve vëtë në të atë reale tile shë bazurë në argumentet e Koran e Besometit. Në argumentet e qartë asit djeli në orën dëmë dhe djetët në ditë që nuk kare. Në këtë. Po të argumentumë argumentet qarta mërre, po të argumentumë argumentet qarta, po e pej që jesën vërrugisa në përqorë, së kake, atë e lërja e tjerë argumentin të më e përgjësi për para Allah s.w.t. Edhe këtë që e ka tërguar, edhe i përgjën fejim, ka tërguar që gjithetarët kanë folur përkotësin e imitimit, imitimit në që në gjekësh mendimin e gjikujt për argument me verëbëri, Edhe kanë treguar qartësu dhe që dietar mund të shkaktë mund gbojnë edhe pse janë dietarë. Edhe i kanë bashkuar të, të dyja bashkëtot për treguar që njeriu nuk duhet imitoja këngë me veprim, çdo kush mund të bëjë. Sepse asnjë prej dietarëve nuk është në gradën e profetit, kështu që ai person i cili jep veprish me dikujt kushdo qoftë i ditur, sado i qofai ai në të vërtetë të ka konsideruar të person në gradën e profetit, pika 6 është një rregull të ruhet primarisht me mendim në me mendimet e njerëzve në kundërshtim me shonetin. Si puna e tyre të cilës thonë po shumë është një fetare, kjo në origjinë që është haram, por po të bëhet halal. Edhe më pse në origjinë është haram, do të thotë se argumenti fetar është haram, por ne për shkak të interesave tona e bëjmë ta halal. Ruhu për hyrë, të thënë shkatërrues të përfantataj. Në fundit, ruhu për dyshimtavë dhe kthej argumentin dyshimit të, të sigurtas. Nëse shikon ndër argumente, njëri mund kupton për di disa gjëra. Kurse tjetër është i qartë, hes në qartot, sepse në qartot hesin besimtarët e vërtetë, kurse në dyshimtë hesin ata që kanë thumurë dhe kanë kanë zemra të dy të thumurë, edhe të prishura lutullahu subhanuhu teala me ruaj nga bieka dyshimeve lutullahu mëdhuar mos na bëj për aty që thon për Allahun pa dije, thaatën për topadie, lutullahu subhanuhu teala na bëj për besimtarët vërtetë dhe na ujë për devijimin feneti الله سبحانه وتعالى جميع الله سبحانه وتعالى